і будувати планети на замовлення, на таку розкіш не кожен спроможеться. Ви ж знаєте, що ми спеціалізувались на будівництві планет, поцікавився він не без гордості. Звичайно, звичайно, відповів Артур, але я вважав захоплююча справа, скажу я вам. Його очі заблищали. Найкраще мені вдавалось у збережжя. Ви навіть уявити собі не можете, яка це утіха, вигадувати нові форми, скажімо, фіордів. Але потім він замислився, намагаючись впіймати загублену ниточку розмови. Економіку почало лихоманити. Ми підрахували, що найдоцільніше було б просто проспати важкі часи. Ми запрограмували комп'ютери на те, щоб вони розбудили нас – коли криза закінчиться. Старий подавив позіг і повів далі «Ми підключили їх безпосередньо до інформаційних центрів провідних бірж Галактики. Тільки-но ситуація зміниться на краще, тільки-но люди знову зможуть скористатись послугами нашого дорогого сервісу, комп'ютери повинні нас розбудити». Артур, постійний читач газети «Гардіан», був вражений. «Але ж це нечесно? «Хіба?» – здивувався старий. «Можливо, я дещо відстав від життя». «Скажіть, це ваш робот?» – запитав він, указуючи на дно кратера. «Ні», – долинув знизу скрипучий металічний голос. «Я свій». Я б не називав його роботом, буркнув Артур. Не швидше, це ну, хмура, електронна машина. Однаково, не кажіть, йому підійти сюди, мовив старий. Артура здивували рішучі нотки, що несподівано зазвучали в його голосі. Він гукнув Марвіна. Той, зібравши останні сили, підвівся і посунув схилом, намагаючись шкути якомога дужче. «Гаразд», – сказав старий, – «залиште його тут, але вам слід поїхати зі мною. Ви побачите багато цікавого». Він повернувся до свого літального апарата, який без видимого виклику знявся вгору і полинув до них крізь темряву. Артур подивився вниз на Марвіна, який шкандибав на дно кратера, вдаючи, що це вимагає від нього неймовірних зусиль і щось бурмочучи. Рушаймо. вигукнув старий. Рушаймо, а то ми спізнимося. Куди ми можемо спізнитись? здивувався Артур. Як ваше ім'я, людино? Дент. Артур Дент. Так от, куди треба? Дентер турденте, сказав старий, вважайте моє нагальне прохання ультиматумом. В очах його засвітився сум. Я ніколи не вмів ставити ультиматуми. Хоча, як я чув, інколи це досить ефективний засіб. Який він? «Чудний цей старий!» Промимрив Артур собі підніс. «Даруйте?» перепитав старий. «Ні-ні, я, я нічого, вибачте!» збентежено сказав Артур. ти, то куди ж ми прямуємо?» «Сідайте в аерокар!» Сказав старий і указав Артурові на місце в кабіні. «Ми вирушимо!» У надрі планети, де зараз діється велике таїнство пробудження цивілізації від п'ятимільйононорічного сну. Магратея прокидається. Умовшуючись на сидінні, Артур мимоволі тремтів. Його мучила невідомість, і Аерокар добряче трісло. Він позирнув, на не проникне обличчя свого супутника що освітлювалось відблиском від панелі з приладами